الله والله والله والله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الخطبة الثاني يتكلم بلغة البسنية بينكم إخواننا الذين يتكلمون بالبسنية فباركة u tarđimu hadihi al-hutbe biluga al-Bosnije. Draga braćo, poštovani džemate, Allahu je džel lavala blagodati prema nama su brojne i ogromne. Od Allahu i subhanahu wa ta'ala posebnih blagodati, dobrota, jeste što nam svremena vremena na vrijeme, i to često, daje prilike u kojima se naša pokornost, Allahu džel'o ala, povećava. I kada Allah subhanahu wa ta'la također svoje nagrade povećava, kada posebno spušta svoju milost, dolazi nam takve prilike, zlatne prilike, koji vjernik, iskreni vjernik, promislivi vjernik treba da iskoristi. Dolazi nam prvih deset dana mjeseca Zul Hidžeta, Za dva dana nastupa mjesec Zulhidžet. Nastupaju prvih deset dana Zulhidžeta, koji su najbolji dani u godini. Čak dakle bolji i od dana mjeseca Ramazana. Dolaze nam u vremenu, vidimo u kakvom vremenu sada živimo. Dolazi nam ova prilika da se posvetimo Allahu Đallaovala. Da povećamo i baditi pokorno s njemu. Allah subhanahu wa ta'ala znajmo na početku i uvijek da nije potreban niti nas, niti naše ibadeta. Mi ti koji smo potrebni ibadeta. Mi smo ti koji smo pokor, potrebni pokornosti. Allahu dželalat, rezultat korist to svega toga vraća se na nama. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi na mnogo mjesta govori o tome. Pa kaže, o ljudi, svi ste vi fukare, svi ste vi potrebni Allaha, Allah je ovisan, i hvale dostojan. To jest, ako ga vi nećete hvaliti, ima ko će ga hvaliti. Nije potreban vas. On može vrlo lahko otići s vama i doći s drugim narodom koji će ga hvaliti. To njemu nije teško. Allah pojašnjava šta nas čeka za ibadet, budemo li od ibadeta, budemo li radili ibadet. Pa kaže na jednom mjestu u Kur'ani Kerimu u suri Zuhruf, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, O robovi moji, govori o sudnjem danu, o robovi moji, danas za vas nema straha, nećete strahovati ni od čega i ni za čim što vas je prošlo nećete tugovati. Ko? Da li svi njegovi robovi? Ne, oni koji budu vjerovali u moje riječi i postupali po njima. Oni koji budu vjerovali u Allaha i radili po onome što im Allah naređuje. Zanimljivo kaže Allah subhanahu wa ta'la oni koji su bili mukmini i muslimi, nije musliman, samo reći ja vjerujem, ne, već dakle treba da radi po tome. Uđite vi i vaše žene, sretni, radosni u džennetu. Pa pomni Allah subhanahu wa ta'la u džennetu šta će nas čekati. Sve što poželimo. Ono čime se naše oči naslađuju, da bi na kraju rekao to ćete dobiti za ono što ste radili. To ćete dobiti za vaš ibadet koji ste činili na dunjaluku. Ne za ono što ste priželjkivali, puste, želje i puke, želje imali. Ne za ono za što ste radili. Dolaze i nam prvih deset dana Zul Hidžeta. To su najbolji dani. Allah je zaklinje se njima u Kur'ani kerimu. I deset noći vratite se na tefsira. U tefsirima poput tefsira ibn Kesira stoji govor Ibn Abbas radijallahu anhum, i drugi komentatora da su to prvih deset dana Zul Hidjata. I poznat nam je dobro hadis. Jer odostojeno, od Allahovog poslanika, ali i salat, samo kojem kaže nema dana, drugih dana, da je dobro dijelo u njima bolje od dobrog dijela koje se učini u ovih prvih deset dana Zulhidžeta. Pa kažu, čak ni borba na Allahom putu, ali čak ni borba na Allahom putu. Dijelo koje se učini u ovom u ovom vremenu, od namaza posta i ostalog, bolje je dakle od bilo kakvog drugog dijela, bilo kakvog drugog dijela koje se učini nekim drugim danima. Pa kaže osim da čovjek izađe u borbu, pa nese sa u svoj metak, izađe pa se ništa iz borbe ne vrati. Niti on, niti njegovi metak. Zato pronicljivi vijednik treba da iskoristi ovo vrijeme, a ne odgađa. Ovo su trenuci, brzo će proći. Onaj koji želi sebi spas, neka iskoristi ovo vrijeme u učinjenju najboljih ibadeta. Prije svega, namazu. Kao što je došlo u hadisu Ibn Mes'uda radijallahu t'alanda i upitao Allahu poslanika alihi salatu sallam koja su to dijela najdraža Allahu. Pitao zaredom, pa na prvom mjestu rekao je poslanika alihi salatu sallam namazu njegovo vrijeme, obavezni namazu njegovo vrijeme. Allah subhanahu t'ala kaže u hadisi kuciju niči mi se moj rob ne može više približiti i meni dražim od onoga što sam mu ja stavio u obavezu. Ono što sam mu ja propisao u obaveznim učinio Time mi se moj rob najviše približava i to je meni najdraže, kaže Allah subhanahu wa ta'la. Zatim kaže, a ako mi se dalje bude nastavio približavati sa dobrovoljnim ibadetima, ja ću ga zavoljati. Od dobrih dijela u ovim danima post. Ne Nemojmo zaboraviti da je rekao Allah djelala u hadisu kod imama Bukharijevi, radostana hadis. Doista je post za mene i ja za njega posebno nagrađujem. Svakom drugom ibadetu je poznata nagrada. Hvanjaš u džematu, toliko imaš. Radiš ovo, toliko imaš. Za post nije poznato. Allah za njega posebno nagrađuje što ukazuje na veličinu te nagradi. Ako možemo, postimo što je god moguće više od ovih dana. Sve. Ako ne možemo, onda barem da postimo deveti dan Zulhidžeta. Dan prije Bajrama. Dan prije Bajrama. To je dan kada su hađije na refatu. Došlo ju u hadisu Abdullah ibn, u hadisu Ebu Katade radijallahu talam da je rekao Allaho poslanika alihi salam sam, nakon što je bio upitano vrijednosti posta toga dana, dana arefata, rekao je da onaj ko posti dan arefata nadati se, očekivati da mu budu u grijesi iz prethodne godine oprošteni i iz naredne godine iz prethodne godine i narodne godine. Kažu komentatori kako narodne godine zanemoguće čovjeku da se oproste grijesi u narodnoj godini, kažu, odnosno po toga dana biće razlog da se njegovi grijesi umanje u narodnoj godini, da manje čini grijeha u narodnoj godini, da taj post bude pregrada između njega i grijeha. Pa nastojimo da postimo makar taj dan. Ko od nas nije potreban oprosta grijehi? Svi smo mi Zatim, da što je god moguće, više ispominjamo Allaha Jalla Vala, da zikrimo. I to je dakle potvrđeno u hadisu Abdullaha Ibn Omero, anuma, kada je rekao poslanika Alihi Salatu Islam da su ovo najbolji dani, da je Allaha Jalla Vala najdraže dijelo ovim danima, pa zbog toga mnogo izgovarajte tekvire, tehlile i tahmide. Allaha Ekber, lajla illa illa illa Ovo su riječi lahke za izgovoriti, ali kod Allaha subhanahu wa ta'la i te kako teške došlo je u hadisu Allahovog poslanika salacom, da kažem subhanahu wa alhamdulillah, la ilaha ilu wa to mi je draže od svega onoga što sunce obasja. Samo ove četiri riječi, da kažem jedan put, to mi je draže od svega što sunce obasja, od cijelog dunja i svega što je na njemu. A to je bio poslanik. I tako vjeruju, ubjeđeni su i rade njegovi iskrni sljedbenici. Dova, da upućujemo dovu za sebe, jer je ibadet u tim danima Allahom najdrži. Pa dova, da upućujemo za sebe, da nas sallallahu ala učnosti na pravom putu, naše porodice, našu djecu, naše roditelje, sve muslimane i da nam oprosti. Zatim sadaka u ovim danima i vidimo da su naša braća muslimani brojni potrebni sadake u ovim danima. Održavanje rodbinskih veza, popravljanje rodbinskih veza, traženje da se čine dobra djela, da se ostave loša djela izdvajanje zekata koga nije izdvojio, ko se olahko ponaša. Također se, jeli, računa sa dakom i dobrim dijelom u ovim danima, najboljim dijelom u ovim danima i druga dobra djela Zatim znajmo da vijednik treba da umanji svoje grijehe što je god mogu priješi. Da ne griješi. Ne može da ne griješi, ali treba da umanji svoje grijehe. Zato neka se čuva da ne griješi, Allahu dželevala, makar ovim danima. Makar ovim danima. U ovim danima Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži povećanu pokornost, povećani ibadet. A kako da u mi dolazimo s gresima? Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne da ove dane iskoristimo što je god moguće više u najboljim ibadetima. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da našu završnicu na ovom svijetu učini lijepom. Sve naše duše su u Allahove dželle vala ruci i niko od nas ne zna kada će skončati da nas podrži na dobrim dijelima i da završimo na ovom svijetu sa dobrom završnicom. Molim Allah subhanahu ta'la da oprosti meni i vama, mojim vašim roditeljima i svim vljednicima, muslimanima i muslimankama. Danas je dan petka kada se posebno donose salavati i salami na Allahov poslanika. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim